Зрозуміла річ, що й сам він зазнав немало ударів від керівної еліти. Друзями з Яшинем ми не стали. Бо я ще тоді не визрів для боротьби, яку він розпочав так очайдушно. На його 50-ліття я послав вітальну телеграму, в якій з захопленням висловлювався про його мужність і талант. У відповідь отримав телеграму такого змісту. Щоб так мене вітати, треба не менше мужності. Згодом він прислав книжку з дарчим написом, у якому дякував за моральну підтримку. Сьогодні непочесно про це згадувати, але й згадати не можна, бо інакше буде необ'єктивне висвітлення власної особи. Поклав і я свій камінь у постамент Всесвітнього пам'ятника товаришеві Сталіну. Маю на увазі поему «Слово про полководця», яку я написав у санаторії України. Першими її слухачами стали Георгій Шевель, та інші партійні діячі високого рангу. Урилки з поеми були надруковані в московських газетах, а повністю вона вийшла російською мовою в журналі «Октябрь». Як мені казали, поему читав сам Суслов. Без його візи не можна було надрукувати твір про Сталіна. В мене немає іншого виправдання, окрім одного. Таким я тоді був, так вірив і через те так писав. Поему переклав російською мовою московський поет Марк Максимов, дружба, з яким потягнеться через десятиліття. Обидва ми були солдатами Сталіна, однаково схилялися перед його генієм. Отож робота над поемою не була кар'єрним пристосовництвом, як мені можна є. Це була б судок містка далі на Навіть дворі, на великах не набралася велико розголосу, можна навіть сказати, лишилася непомітні. В дитині час я зрозумів, що бути тільки поетом і нічого більше не робити – це означало б довічне ледарювання, або щоденне писання віршів за тим методом, за яким затесуються кілки. Не поезія, а холодне ремісництво. Пробував шукати якусь посаду і отримував від Коша, бо на мені лежала печать політичної неблагонадійності. І тоді відважився написати роман. Його метод і стиль відтворення дійсності, звичайно ж, базувався на засадах соцреалізму. Про якесь відхилення від його норм не могло бути й мови. Знов доведеться повторити, таким я тоді був, і тому ніякі інші мірки до мене тодішнього застосовувати не можна. Роман «Вітер в обличчя» я почав писати 1952 року, а завершив уже після смерті Сталіна – 1955 року. Несподівано для мене, роман здобув неабияку популярність. Головне – в народі, а не лише в літературних колах. Він припав до смаку людям недостатньо освіченим, для яких любовна інтрига має вирішальне значення. Любовна інтрига розвивалася на тлі відбудови металургійного заводу та боротьби за інтенсифікацію сталеваріння. Отже, видавництво також не мало нічого проти того, аби повторювати видання «Вітру в обличчя», Масовими тиражами майже щороку Роман розкуповувався В якій завгодно кількості А коли зникав із полиць магазинів Продавався на базарах За спекулятивними цінами Дивно, Адже це був не детективний роман Леонідові Первомайському, скажімо Він зовсім не подобався Леонід Соломонович навіть сердився Популярність твору, мовляв Свідчить лише про те, що в наших читачів Дуже невибагливий літературний смак і з таким судженням мені нерідко доводилося зустрічатися серед людей, яких я високо шанував, і чия думка для мене багато важила. Навіть сьогодні, коли я повернувся з Америки, мене знають як автора вітру в обличчя. Тепер це мене засмучує адже ж пізніше написані твори куди поважніші, а вони чомусь лишилися непоміченими. Відгулюю молодість. Євгенію успішно захистили кандидатську дисертацію і отримала посаду асистента. Вона вела групи студентів, отож їй був дуже потрібен голос, і раптом на голосові зв'язки впала хвороба. Звернулися до одного з найкращих отоларентологів країни – Олексія Сидоровича Коломийченка. Він запевнив, що поліпи не мають злоякісного характеру, і усе минеться. Та це не дуже нас заспокоїло. Голос практично пропав. Євгенія не могла працювати. Бачачи таке, Олексій Сидорович листовно звернувся до свого московського колеги з проханням допомогти молодому науковцеві, над яким нависла загроза втратити викладацьку роботу в інституті.